Було його обличчя смутне, хоч про такі чудові речі розповіли оті темні і зів'ялі жіночі вуста, знову простягла руку до попика і затремтіла, зависла, безсила втримати те короткочасне і неймовірне видиво, що засвітила вона його своїми словами. Гей, гей, хитала головою. Сиділа тоді в такому откутку, як сидить зараз. І так само густа темрява обливала її, бо думки, які думала, були чорні, і рум'янці на її щеках з'їла темрява. Світив місяць, але не проникав до неї підповітку. Вона чекала на нього і боялася, і так котіло в її грудях серце, хоч там у клуні давно затих ціп, і навколо тільки й чути було, що сухий шелест зілля. Лопотіла шашками листям грушня, і падали в ряди годи грушки шелестячі на прижухлу зелень городу. Він став у прочілі повідки, загородивши його весь, просвічувалося тільки біля голови, а вона хоч і чекала на нього, відчула, що збивається в грудку, що холонуть у неї коліна і язик. І стала вона там у кутку шпакуватим їжаком, бо від чорних своїх думок так дивно змаліла супроти того великого і волохатого, що заступив увесь прочіл. «Надіє!» – сказав він так ніжно, що серце її почало розставати. Виклюнулося з нього стеблинка мала, затримтіла і замерла. «Надіє!» – повторив він тим таки голосом. «Чи ж станеш моєю жінкою?» Її серце знову скрижаніло, і той паросток, що так тонко бринів на вершечку його, зів'яв і скинув напіврозпущені листки. Сухий холодний вітер провіявся по повідці. «Я знаю, про що ти думаєш», – печально й ніжно говорив парубок. «Ти багата, а я бідний. Ти хазяйська дочка, а я наймит». «Я про це думаю», – прошепотіла вона самими устами. «Не віддадуть мене за тебе». «Давай втечемо», – прошепотів він. Я тебе, голубко, на руках носитиму, пестуватиму, не згріш, як мама. Тоді вона простягла до нього руки. Місяць став якраз за спиною найми та облив його голову і впав на ті простягнені руки. І дивно запалали ті білі руки, тонкі і випищені, які не знали важкої роботи та й не хотіли її знати. І дивилися вони обоє на ті руки, вона з жалем, а він із любов'ю. І підігнулись у нього коліна, укляк він перед тими руками, а звільнене світло притьма тьма линуло у повітку і оббіляло закоханих густим зеленим світлом. Зойкнув він тихесенько, такою несусвітною красою запалало дівоче обличчя, і так яскраво блиснули на її зуби. «Надіє, зазулонько, пролебенів він. Не бери того до серця. Я багатий. Я, золоце моє, куди багатший за твого вітця. Я, пташечко, все тобі віддам. Я дуже багатий, серденько. Ти багатий? Протягла здивовано і трохи розчарована дівчина. А це ж бо звідки. Тоді він погас перед нею, як гасне свічка. Став уже сам непроникно чорний і непроникно замкнутий. Не дивився на неї. А що обличчя його було в тіні, вона не могла побачити, яка зажура запечатала йому очі і вуста. «Чого ж мовчиш?» – тихенько спитала вона. «Бо важко про це говорити, душе моя!» – сказав він зимно. «Я розбійник страшний, і гроші мої, і багатство з того таки розбою зібрані». Та жінка в кутку ридала, не стримуючись. Її темне обличчя було мокре. Губи зведені спазмою, хиталася вона з боку набік, зчіплювала пальці рук, розпачливо змахувала руками і стискала ними коліна. Господар обережно взяв її опруч, і вона покірно встала. Голова її трусилася, з під очіпка вибилося сиве волосся, і стала вона, як баба, столітня, ветха і тремка. Господар примовляв лагідно, вряди годи гладив її по голові. І стара вже тільки схлипувала, давлячись плачем. Попик так само сидів серед кімнати, так само був облитий яскравим світлом. Йому, певне, запекло в голову, бо надів раптом бриля. Сині метелики звилися над ним, не вилітаючи, однак з-поза стяги потріпотіли крильцями і плавко сіли на своє місце. Тінь від бриля сховала попикове лице і тільки очі його покірливо синіли з того знімку, як два чисті, незамутнені жерельця. Господар провів жінку, а за порогом її взяли опідруч два тілисті дядьки. Вона провисла між них, наче вже і плоті не мала, тільки одежа з тремкою головою. Прочіл був, також освітнений сонцем, вели дядьки стару по кам'яному мощеному подвір'ю, Їхні голі маківки рожево блищали, а коли позирали один на одного, то профілі їхні були цілком однакові. Цю групу заступила господарова постать, і ржаво зарепіли двері, і знову запала в мешканні півсутінь, світився тільки посередині білий, густо залитий сонцем дідок. Господар важко пустився на слін, захрумтіли йому кістки, а його смутне обличчя на мить закам'яніла. Тоді прийшла до них тиша, сиділа так нерушно, наче на щось очікували. В сонячній стязі крутилася, слібно спалахуючи курява. Крізь просвіт проглядало напрочуд синє небо, а навколо німа стояли порожні ослони, стіл та ліжка. Стіни були завішані килимами, і в сутіні ті килими здавалися чорними, на неї було зображено важкі кабанячі голови, і голови ті дивилися зі стін, наче живі. Вона, поночі зараз сильно переживає, сказав понуро господар, але тоді, коли ми зважилися побратися, саме вона зневолила мене згадати про забуті скарби і загублених мною людей. Видить Бог, на той час я відійшов від страшного свого рукомисла. Зпід бриля дивилися на господаря ясно сині, як у хлопчика очі. Дивилися трохи здивовано і покірливо. Не було в них ні осуду, ні схвалення. Жила хіба що оця тиша, яка висла навколо, і оце сонце зі срібними порошинками в ньому. Місячне сяйво ворушилося на дорогах, спліталось. У коронах дерев ковзалось по солов'яних стріхах, розквітали нічні квіти і запаморочливо пахли. Дихала втомлена земля, сухий вітер ходив, наче парубок, порожніми вулицями і обтрушував стиглі сади. Глухо падали яблука та груші і заливалися, аж навшпиньки ставали цвіркуни. Текла волога від рік і плескав там весельцем рибалка. Чорний пес – Ніч стояла чорна навколо. Біг і біг, вислопивши язика. Місяць червоний висів серед неба і поблизьковав очима. Зорі крешились і осипалися донизу. Пахли бур'яни, готуючись розкрити коробочки з насінням і розсіяти їх по землі. Чорний пес похитував хвостом. Вітер парубок зіскочив раптом з гіляки прирічкового дерева вдарив на присядки і до смерті зачарував Великооку і гетьно недосвідчену русалку. Білі квіти приходили на розмову до квітів червоних, бралися тендітними рученятами і починали легесенький танок, ледь-ледь вихитуючи тонкими станами. Очі їх розширялися і круглі їхні личка пашили, а розкришені зорі засівали їх, і запліднювали. Звідти, звідки я почав свій біг, чорний лахман, позіхнула вже холоднорота, зневажниця квітів. І це осіннє дихання відчув на собі, перш за все наймит, якого не брав сьогодні сон, і який сидів просто неба, схиливши на руки голову. Зашелестіло зовсім поруч, і то були найлегші з легких кроки. Стала перед парубком Запнута в темну хустку дівчина, не могла наблизитися, а похитувалася і чекала, поки зведе він обличчя і помітить її. Дівочі воста були напіввідслонені, біла квітка пройшла до червоної, очі її були повні нестійного зореного трепету, що ним така багата була тодішня ніч. Він справді був червонуватий у цьому сяйві чи мочервонила його одежа. Звів голову і дивився на дівчину, легенько закусивши вуста. А в грудях гуляв йому, і гуляв, холоднуватий продув. Зневажниця квітів поселилася там. «Гей, Степа!» – озвалася легенько дівчина. «Чи хочеш мене вислухати?» «Чого б то я не хотів?» Так само обізвався він. І осінь почала вимиватися з його грудей. «Була я у ворожки, Степа», – сказала вона тільки устами. «То чи знаєш, що вона порадила?» Він похитав головою, а сам утопився в блискотливих очах, що так тепло світилися супроти нього. «Піду я за тебе, Степа», – так само тихо сказала вона. Але сходив у четвер до того лісу, де розбивав, і ночуй на гробах, що їх наробив. Слухай відтак, що чуєш, Подивився на неї пильно, не відвела погляду, і він зрозумів, буде їй покірний. Схилить голову, бо не сила витримати йому того чару і ото світла чарівного, струмить він на нього і не волить. Схилив отож голову, і вуста його ще слабше, ніж у неї рухнулися. А сьогодні, надіє, часом не четвер, Попеку закляло тіло сидіти на ослінці, він знову скинув бриля, мимовільно зігнавши метеликів, закружляли вони і затанцювали в сонячній стязі. Попек ходив довкола тої стяги, розминаючи ноги, а його співбесідник мовчки втупився в і своїх чобіт, і читав він із тих чобіт історію про те, як ішли вони ці чоботи його по дорозі і поспішали, щоб не запізнитися, як горів над головою червоний місяць, і як жінка химерна осінь, а та квітів зневажниця, церемонно ступала обіч нього, тримаючись з ним опід руч. І він через те ділився на двох чоловіків. Той, біля якого ступала зневажниця, був сумний і добрий, і плакав він чистими, покайними сльозами, а той з другого боку був байдужий та спокійний і насвистував розбійницької пісні. Тож в одній халяві чобота хлюпала від щедро пролитих сліз, а в другій холодив ногу гострий колій. Ішов він так під місяцем по дорозі аж до ранку, після того спав цілий день у канаві, а тоді знову так само йшов. Коли ж він спав, та спала коло нього ата